Tak pokud, pokud si pamatuju, my jsme skončili se, se soucitem. A zdůraznili jsme to, že soucit je obzvláště důležitý pro toho, který chce praktikovat cestu bodhisattva, protože ta vlastně soucit schrnuje, velký soucit schrnuje vlastně praxi všech páramí a obzvláště praxi těch ostatních čtyř brahmaviha. čili božské přebývání pro bodhisattvu je schrnuto ve velkém soucitu. To je důležité pochopit. A velký soucit vlastně je základ praxe bodičity. A jak bychom měli vědět, praxe bodičity je schrnuje stejně tak jako velký soucit vlastně všechny bodisatolské praxe. No a Velký soucit, stejně tak jako přátelství, láska ve smyslu přátelství, je vysvětlen, jak už jsem se zmínil, jinak v jižní tradici a jinak též v severní tradici. To je důležité pochopit aby jsme pochopili to, co následuje. Teď dneska budeme mluvit o mudita. Mudita znamená radost. My to překládáme někdy jako sympatizující radost, ale v podstatě je to radost. A tak se to tež překládá v čínštině v vlastně myslím v tibetčině, též, nerozlišují mezi radostí jako příjemným mentálním pocitem. Jak jsem se zmínil, příjemný mentální pocit se vysvětluje v severní tradici jako prýty, což je vysvětleno jako radování se No a stejné slovo máme pro mudita. Tež vlastně je to radování se. Teď podle Abhidharma Koša a studium Abhidharma Koša je většinou základ pro všechny, který studují vlastně severní buddhismus, v Abhidharma Koša se vysvětluje praxe radosti jako praxe příjemného mentálního pocitu. Sauma na syam, na rozdíl od sukra, což je příjemný tělesný počítek. Vysvětli jsme též, že příjemný tělesný počítek je v džánách se vysvětluje jako prašraddy. Prašraddy znamená vlastně jasnost a uvolnění. Teď se to vysvětluje jako plajency, co znamená jistá flexibilita. Flexibilita je základ uvolnění. Jestliže nejsme flexibilní, nemůžeme se uvolnit. A jestliže se uvolníme, máme lehkost, máme jemnost, máme eh, možnost se adoptovat na jakoukoliv situaci. No a to je též vlastně spojené s pocitem štěstí. Jestliže nemáme štěstí, my se neadoptujeme na eh, situaci, my Budeme tvrdí uvnitř i venku. Ten, kdo praktikuje sukra, ten může být tvrdý, přímý, ale navenek flexibilní. Uvnitř přímý, tvrdý, navenek flexibilní. Teď je. Saumanasyam příjemný mentální pocit je pocit který vlastně meditující praktikuje v prvních dvou džánách. O tom jsme se zmínili. Čili severní buddhismus vysvětluje ty první dvě džány, hlavně na základě tohoto příjemného mentálního pocitu. My se radujeme. prýty, znamená, že se radujeme nad objektem, který se nám líbí. No a to děláme v první a druhé džáně. Právě proto, vlastně podle Abhidharma Koša, praxe mudita, praxe radosti je převážně praxe první a druhé džány. To je jiné než ve Visudimaga. No a teď, jestliže studujeme jižní buddhismus, měli bychom vědět, že praxe meta je za účelem opuštění dvéša. Dvéša znamená vlastně nenávist. A dvéša tež znamená pratigha, což znamená, že my chceme násilím odstranit ten předmět a počitek s ním spojený, který se nám nelíbí. Praty znamená proti, han znamená doslova zabíjet nebo odstranit. Odstranit to, co nám jde proti srsti. Proto, Praktikujeme meta, aby jsme odstranili to, co nám jde proti srsti. No a nebezpečí praxe meta je, že když odstraníme to, co nám jde proti srsti, že ulpíváme na objektu, který se nám líbí. Pokud to děláme, no tak pak ta pozitivita meta nemůže mít trvání. Jestliže ulpíváme na předmětu, který se nám líbí, pak pozitivita a prátelství nebude mít trvání. Karuna, soucit, je opak násilí. Jestliže ten, kdo praktikuje soucit, tak vysvětluje vysodymaga je v protikladu s násilím, protože má soucit, není násilný. No a nebezpečí praxe soucitu je sebelítost. Příliš radosti teď studenti Čínské medicíny, příliš radosti je škodí čemu? Škodí srdci. Příliš smutku a soucit je vlastně kontemplace utrpení, o tom jsme mluvili, kontemplace utrpení vede k soucitu. Soucit je neslučitelný s násilím, ale jeho nebezpečí je sebelítost. No a teď jdeme k severnímu buddhismu. Nagarjuna vysvětluje přátelství a soucit jako to, co praktikujeme za účelem odstranění nesprávného názoru. To je důležité pochopit. Pokud nemáme přátelství a soucit, je jisté, že se vnoríme do nesprávných názorů. To je proč. To je důležité pochopit, protože oddělujeme sebe od druhých. Mluvili jsme o tom, že v našem textu Kumara Dživa vysvětluje prátelství, praxi přátelství jako vlastně kontemplaci potenciálu štěstí ve všech bytostech. My, že kontemplujeme potenciál štěstí ve všech bytostech, včetně sobě samých, praktikujeme prátelství. Praxe soucitu je kontemplace utrpení Což je možno vysvětlit, skutečné utrpení pro moudré bytosti je stav nestálosti. To je skutečné utrpení. Pochopení stavu nestálosti, o tom jsme mluvili minule též, podle Mahajanovi Mirována sutra, pochopení utrpení jakožto neutrpení je skutečné proniknutí pravdy utrpení. V normálně vysvětlujeme, že pravda Buda učil pravdu utrpení neučil pravdu štěstí, protože utrpení je vlastní všem bytostem. Ale jestliže praktikujeme cestu bodisatu, pak je důležité pochopit, že nejdůležitější kontemplace je vlastně neskutečnost utrpení. V pravdě nejvyšší, v Pary Nišpana, perfektní pravdě žádné utrpení je díky zašpinění vědomí. My trpíme, protože vědomí je má zašpinění. To je jasně vysvětleno též aby datma Ale zašpinění vědomí podle Asangy není skutečné v praxi zašpinění vědomí není skutečné. Proč? Protože nirvana je jediný stav, skutečný stav. Protože nirvana nikdy nevznikla, proto to, co nikdy nevzniklo, nemůže nikdy zaniknout. No a Právě proto je, vlastně jediné, je to jediné, co má vlastní podstatu. Vše ostatní žádnou vlastní podstatu mít nemůže, protože vzniká a zaniká. A to, co vzniká a zaniká, nemůže být skutečné. Kdyby to, co vzniká a zaniká, bylo skutečné, no tak možnost probuzení, je nemožná. Proto, že to, co vzniká a zaniká, není skutečné, proto existuje otevření pro pravdu nejvyšší. No a teď se dozvíme, praxe mudita, praxe radosti je, plas, je vlastně podle kamaráží, no a je to též napojeno na vysvětlení, které najdeme v jiných místech v kanónu vysvětlující cestu bodisatů. Praxe radosti je ta praxe, která vlastně. Eh, otevírá v srdci místo pro skutečnost. Skutečnost je radost. Ale ne skutečnost, jak my ji vidíme, ale skutečnost, jak ji realizovaný, realizovaná osoba vidí. No a takto text prezentuje vlastně, jak se dozvíme, praxi mudita. V, ve vysudy maga, a to je důležité pochopit, jestliže praktikujeme meta, začínáme sami sebou. Pak použijeme osoby, Tří druhů, protože pomatená mysl, což je samsárická mysl, vlastně rozděluje osoby do tří kategorií. My máme tendenci, kdykoliv se s nějakou osobou nebo bytostí setkáme, zahradíme ji do, buď do kategorií osob nebo bytosti, které se nám líbí, nebo bytosti, které se nám nelíbí, a nebo bytosti, které se nám ani líbí, ani nelíbí, no a vůči kterým jsme indiferentní. No a pokud takto jednáme, vlastně jsme, Nejsme otevřeni pro praxi brahmavíha, pro praxi božích prebývání, protože praxe božích prebývání je praxe samatá, praxe stejnosti. Všechny tyto rozdíly existují z hlediska stejnosti. Teď pro praktikanta bodhisatovské cesty Stav stejnosti je stav takovosti. Je stav skutečného skutečné podstaty všeho bytí, všech předmětů, což je prázdnota. Jiná podstata není. Tedy si tato prázdnota je podstata nebo není podstata, je podstatná nebo nepodstatné. No to je jiná otázka a tato otázka <laughs> není vlastně ani relevantní. Protože prázdnota nebo takovost je takovost nebo prázdnota, protože se ji nedá chytit. Jestliže ji chytíme, no, tak. To nebude prázdné. A to je praxe vlastně vysvětlení radosti, jak ho máme v tomto textu, je na tomto základě. Že vlastně ta takovost, ta prázdnota je stále s námi. A teď jsme viděli, že pro kumaradživu praxe meta je samády rozvíjení přátelství vůči všem bytostem. Praxe soucitu je pochopení stavu nestálosti. No a stav radosti je co je pochopení stavu vlastně takovosti, který, která zahrnuje vlastně vše, je takovost je též ve smyslu absolutním jako jediná realita. A též ve smyslu relativní. Země je takovost, protože ať chceme nebo nechceme, bude mít kvality tvrdosti, měkkosti, hrubosti, jemnosti a tak dále. A ty kvality jsou takovost. Proto půda učí též, v eh, maárah hulová dauta, že eh, buď jako země, protože na zemi můžeš položit vše Buď jako voda, protože voda spláchne všechno, buď jako oheň, protože oheň. V něm vše, vše, vše, spálí, buď jako prostor, protože do prostoru se všechno vejde. No a stejně tak, veškeré předměty poznání vlastně jsou předměty takovosti. To, co je na základě důvodu a příčin, to je na základě takovosti. Ty důvody a příčiny jsou takovost. No a v takovosti, v té pravdě nejvyšší, neexistují žádné zašpinění vědomosti, zašpinění vědomí, zašpinění mysli. Zašpinění mysli patří jen v realitě přechodné. Nepatří realitě takovosti. No a rozvíjení radosti je vlastně v rozvíjení radosti s poznání reality takovosti, reality, skutečné reality tak, jak je. Pro buddhisti skutečná realita tak, jak je, takovost, nilvána, je symbolizována trojitým klenotem. Budha je takovost, Dharma je takovost, Sanga je takovost, Sanga je společenství praktikantů takovosti a radost nad takovostí je skutečnost radosti. Je skutečnost poznání stejnosti. Tak prezentuje kumaradživa praxi eh, mudita. Mudita, stejně tak, jako ve vysudy tak i zde, mudita, neboli praxe radosti, je opak arati. Rati znamená radost, nebo potěšení. Můžeme přeložit nejlépe jako potěšení, radost. Z toho máme ráma. A raty tež znamená nuda. Jestliže nemáme radost, máme co? Máme nudu. Nudíme se. Proč se nudíme? protože nemůžeme tolerovat stav, skutečný stav. Proto na vysvětluje praxi, přátelství a soucitu jakožto odstraňování nesprávného názoru. My nejsme oddělení od celku. Jestliže se oddělujeme od celku, máme nesprávný názor. No a praxe mudita, praxe radosti a praxe upekša, praxe odevzdanosti, equanimity je praxe čeho? Je Praxe, která vede podle nágaržůny k odstranění tanha, odstranění chtíče. Chtíč, díky chtíči my nevidíme realitu. Protože nevidíme realitu, my se nemůžeme radovat. A jelikož se nemůžeme radovat, my se nemůžeme odpojit. Protože nej, aby jsme se odpojili, musíme najít štěstí. A skutečné štěstí je v realitě tak, jak je. Čili e, zde Kumara spojuje praxi mudita s kontemplací reality tak, jak je. V Jestliže čteme vysudy magu, když praktikujeme soucit, nezačínáme sebou samým, jako meta, ale začínáme očividně trpící bytostí. Jestliže praktikujeme mudita, nezačínáme sebou, jako meta, ale Začínáme kontemplací takové osoby, takové bytosti, která vtěluje dobré kvality, které chceme získat. A zde vlastně logika je, že veškeré dobré kvality, to je logika Pragya Paramita Sutry, to je důležité pochopit. Pokud nepochopíme filozofii prágy a paramita transcendentální moudrosti, nemůžeme praktikovat cestu v Podle prágy a paramita. Podle transcendentální moudrosti moudrost. Právě patří moudrost a radost, právě patří nejvyšší realitě. A všech největší cnosti, skutečné cnosti, nepatří, nemůžou patřit individuů, to je hlavní učení též Diamantové sutry, ty patří právě ty nejvyšší realitě. A my, jestliže získá, chceme získat skutečné zásluhy, my vstoupíme do praxe skutečných zásluh tím, že kontemplujeme s radostí právě tu nejvyšší realitu, ve které neexistuje zašpinění vědomí. Zašpinění vědomí patří pouze a jen a sanga v yogačára ghumi šástra vysvětluje, že z hlediska praxe žáků, utrpení a přechodnost patří do paratantra, patří do reality, která je vytvořena. důvody a příčinami. Jestliže praktikujeme buddhismu, my se dostaneme do té nejvyšší reality právě pochopením paratantra, para pochopení reality dané důvody a příčinami. Jiná cesta není. Podle Asangi ale z hlediska bodhisattva Utrpení a přechodnost nepatří striktně řečeno paratantra, ale patří parikalpita. My jsme to vykonstruhovali na základě vlastně naší neschopnosti radovat se z nejvyšší reality. A nejvyšší realita je nejvyšší realita, protože se nedá chytit. To, co se dá chytit, nemůže být ta nejvyšší realita. Proto Sukranta Vikramin Pradya paramita Sutra, která je obzvláště populární v Tibetu, ne tolik v Číně, ta učí, že kdyby moudrost měla objekt, byla by to nevědomost. Kdyby moudrost měla objekt, byla by to nevědomost. Proto praxe Brahmavihán je praxe, která vede k pochopení právě takovosti jako skutečného stavu všeho bytí. Proto Mahajánová, o tom jsem se zmínil, Mahajánová sutra, Nirvana sutra, tvrdí, že pochopení, jak jsem se zmínil, pochopení utrpení jako neutrpení je pravda utrpení. No a teď se podíváme na text, Tedy vidíme, že tradičně začínáme praxi radosti tím, že si vizualizujeme osobu nebo bytost, která představuje ty dobré kvality, které chceme získat a my se radujeme nad těmi dobrými kvalitami. Proto se to překládá jako sympatetická radost. No ale zde... Z hlediska praxe bodisatu všechny dobré kvality, skutečné dobré kvality nemůžou patřit individu, protože individu je, existuje pouze v pravdě konvenční, nemůže existovat v pravdě nejvyšší. No a právě proto eh, ta skutečná radost je radost zaměřena. Na tu nejvyšší realitu. A z hlediska nejvyšší reality, aspoň to se tvrdí, v, jestliže praktikujeme z hlediska nejvyšší reality, ta pak to realizace nirvány, realizace nejvyšší pravdy bude daleko snadší. snadší. To je přesně co Text tvrdí. Jestliže praktikujeme z hlediska pravdy nejvyšší, praxe bude daleko snažší. Jestliže praktikujeme z hlediska pravdy konvenční, pak realizace bude těžší. Protože v. V realitě konvenční e, strast, strast přechodnosti skutečně existuje. A zbavit se něčeho, co skutečně existuje, je e, daleko těžší, než se zbavit něčeho, co kontemplujeme jako neskutečnost. No a teď právě praxe Mudita podle textu spočívá z radosti, což je, která je založená na moudrosti. Na jaké moudrosti? Na moudrosti pochopení pravdy nejvyšší jako jediné pravdy, jako jediné skutečnosti. No a proto text vysvětluje, že praxe mudita spočívá v tom, že jogín si začíná být vědomý skutečných vlastností všech fenoménů. A jak se k tomu dostane? Tím, že vidí, že medituje meta, což, jak jsme viděli, je kontemplace potenciálu štěstí ve všech bytostech, ale taky vidí, že bytosti stále trpí dále, ať už praktikuje meta jak chce, bytosti budou dále trpět. medituje na skutečnost utrpení, no ale bytosti budou šťastné. A z toho vychází co? Z toho vychází, že v realitě konvenční žádná vlastnost není fixní. Není daná. Není, skutečn, není skutečná. Protože konvenční bytí je proces přeměny. A proces přeměny je všechno, co my můžeme ve světě poznat. A kdyby tento proces přeměny byla jediná skutečnost, tak pak by všechny cesty k vysvobození byly uzavřené. Právě proto, že tato skutečnost utrpení přechodného stavu není skutečná, proto se otvírá cesta ke skutečné radosti. A proto text tvrdí, že vlastně ty vlastnosti pro jogína, jako kumaradžíva ty vlastnosti předmětu, které vnímáme pro yogina, ne pro nás, oni následují. potenci, neboli sílu, neboli schopnost naší mysli. Když jsme si usmyslili, že všechny bytosti mají potenciál štěstí, vidíme štěstí ve všech bytostech. Když jsme si usmyslili, že všechny bytosti jsou ve stavu strasti, vidíme strast ve všech bytostech. Když jsme si usmyslili, že všechny bytosti nemají žádné fixní dané vlastnosti, no tak kontemplujeme vlastně skutečnost jediné podstaty. Podstaty prázdnoty. A právě proto, co je závěr. Právě proto, že žádný fenomén naší zkušenosti nemá fixní vlastnosti. Právě proto to nejvyšší probuzení, to znamená probuzení společně se všemi bytostmi, probuzení jedné, jediné pravdy, není tak těžká věc, je dosažitelné. A protože je dosažitelné, eh, radujeme se nad tím. Čili eh, jestliže čteme ágami, jako vatu, pamasuta, majjima tak praxe, pramavihár, je prezentována po odstranění, my můžeme praktikovat Vihary po odstranění zašpinění mysli. To tvrdí Vatupama Sutra. Sutra podobenství k šatům. První musíme šaty umít, aby Zbavit barvy, no a pak budou bílé. Zbavit smradu, no a pak můžeme je navonět. No a teď, teď vzniká co? Teď vlastně i zašpinění je integrováno do praxe radosti. Proč? protože není skutečné. Jak Mahajanové sutry tvrdí, jako Ganaviuha, která je o populární v Zenu, tím, že poznáme takovost, veškeré fenomén, Fenomény budou poznány. Tím, že poznáme vlastnosti fenoménu, není garantováno, že takovost bude poznána. No a nirována je takovost. No a právě proto to neznamená, že Není dobré poznat vlastnosti různých věcí. Vlastnosti různých věcí mají své důvody a příčiny, ale tyto důvody a příčiny jsou proces. A to, co je proces, nemůže mít fixní skutečnost. Jeho skutečnost se stále mění. Takže vlastně kontemplace nemusíme odstranit zašpinění, aby jsme praktikovali božská přebývání. Kontemplace zašpinění vede též k poznání božských prebývání. Protože do božských prebývání se musí vejít všechno. Protože to jsou prebývání ve smyslu stejnosti všech věcí. Všech z hlediska žáků, všech bytostí, ale z hlediska praxe bodhisatvu i všech věcí, protože bez věcí, bez světa bytosti nemají základ. Právě proto, jak už jsem se zmínil, Mahajánová nirvana sutra tvrdí, že malé srdce nebo malá mysl z hlediska malé mysli Pravda Brahmavihár nemůže výst k osvobození, protože v malé mysli, mysli rozlišující, bytosti nejsou skutečné. My, aby jsme poznali skutečné, musíme poznat neskutečné. Bytosti nejsou skutečné. Jsou skutečné v konvenční pravdě, ale neskutečné z hlediska pravdy nejvyšší. To je základ buddhismu. Jestliže vidíme absolutní skutečnost bytostech, no nevidíme učení. Tím, že vidíme neskutečnost bytosti, vidíme budovo učení. No ale jelikož jestliže v malé mysli bytosti jelikož nejsou skutečné, nemůžeme se nemůžou být objektem osvobození. Proto Ágama tvrdí, že aby jsme se osvobozděli pomocí Brahmavihár, musíme tuto praxi praktikovat společně ze čtyřmi základy dělé pozornosti. Pak může vést k osvobozi. Mahajánová sutra Nirvana Sutra, Buddha tvrdí, že z hlediska velké mysli objekty Brahmavihár jsou skutečné. Jsou neskutečné z hlediska malé mysli, rozlišující mysli, ale jsou skutečné z hlediska velké mysli. A co je velká mysl? Nirvikalpa. Mysl bez rozlišování. To je velká mysl. No a e, proto Mahajanové sutry zdůraznují, že základ praxe Brahmavihar jak už jsem se zmínil, je velký soucit. Velký soucit schrnuje veškerou praxi Brahmavíha. Velký soucit je sutra Alamkara srovnán s korenem praxe. Koren praxe Bodhisattvu je velký soucit. Kmen stromu praxe bodhisattva je kšanty, výdrž, tolerance, príjmutí. Príjmutí čeho? Príjmutí skutečné reality. A príjmutím skutečné reality my realizujeme velký soucit. To je důležité pochopit. Přijímutím reality realizujeme velký soucit, čili ten kmen bude dávat větve. No a ty větve je schopnost prospívat bytoste podle Asangy. No a z těch větví pak vychází listy. A listy, to jsou sliby bodysetů. Já neosvobodím sebe, ale osvobodím všechny bytosti. Já nezbavím se svých vlastních nečistot, zbavím se nečistot všech bytostí. Já nebudu studovat pouze jen to, co vede k mému vlastnímu osvobození. Budu studovat vše, co vede k osvobození všech bytostí a dosáhnu to nejvyšší osvobození. No a tyto listy umožňují květy. No a květy je co? Květy je lepší zrození. Zrození, které umožňuje prospívat mnohým bytostem. No a ovoce toho je pak podle Asangi velké probuzení společně se všemi bytostmi. No a, a základ pro to je právě vlastně eh, radost, S pochopení, že veškeré skutečné cnosti, ty nejvyšší cnosti, nepatří bytostem, ale patří té nejvyšší realitě. No a teď text, stejně tak jako Shantideva vlastně, spojujeme radost s rozvíjením bodičity. Ani nechápeme, jak je možný, že v mém mysli, zamlžené mysli, mohl vystat tak krásný ideál. Co je bodičita? Bodičita je probuzená mysl. Probuzená mysl je probuzená k čemu? K jedné realitě k jedné pravdě. Všechny ostatní pravdy jsou jen cesty k této jedné pravdě. A ta jedna pravda je skutečná. A toto poznání je čistá radost. A text ji přirovnává, je to jako radost obchodníka, který měl málo zboží, skoro nic a podarilo se mu to prodat za stotisícový zisk. Stejně tak my máme vlastně málo jako individui toho moc nemáme, ale když poznáme jednu pravdu, do které patříme, no tak vlastně stejně tak jako kupec získal za, za korunu miliony, no tak my získáme nekonečné slasti na základě skutečné reality. No a ta skutečná realita nepatří nám. Kumara Dživa ji spojuje s kontemplací Budhy. Budha je skutečnost. Ty cnosti Budhy jsou skutečné. Cnosti bytostí nemůžou mít žádné trvání. Cnosti Budhy jsou skutečné, protože nikdy nepominu. No a ze meditací na Budhu, jakožto zdroj, Čili kontemplace Budhy, Budha Anusati je vlastně láska, kontemplace lásky k Budhovi. Radosti z Budhy, z pochopení Budhy jako jediné skutečné reality. A pak na základě tohoto pochopení. Není divu, že Kumara dživa je překladatel vlastně sutry, která je obzvláště důležitá v čínském buddhismu. Pak na, na základě lásky k Budhovi jako jediné skutečné realitě, pak Bodhisattva praktikuje čtyři božská přibývání. To tvrdí Kumaráž. A na základě pochopení lásky k Budhovi pak kontempluje, medituje na eh, ty cnosti darmy. Cnosti darmy jsou podle textu, jsou výsledkem budovy milosti. Výsledkem budovy lásky. Dharma je výsledkem budovy lásky. Čili Buddha není prezentován jakožto historická osobnost. Buddha je prezentován jako princip jediné pravdy. A ta jediná pravda má nekonečné cnosti, které jsou z milosti budhy samotného. A ten, kdo praktikuje tuto darmu, jakožto to která je výsledkem milosti Budhy, ten může dosáhnout stejných cností jako Budha samotný. No a v Mahajanovém buddhismu zde, ačkoliv Kumaradžíva mluví k Žákům, vlastně zde jasně prezentuje kontemplaci Budhy jakožto univerzálního principu, který existuje ve všech světech, ve všech směrech a ve všech bytostech. A jelikož tak to kontempluje, prožívá slast ve svém srdci. Čili radost ve smyslu božského prebývání, je radost nad budhou, jakožto jedinou skutečnou realitu. Ta realita má milost a tato milost je právě dharma. No a pak kontemplace sangi kontemplace je... Stejně tak, jako najdeme v jiných Mahajánových sutrách, kontemplace Sangi je kontemplace vlastně žáků Budhy, jakožto nositelé, žáci Budhy jsou nositelé vlastně Budhova principu, Budhova srdce. A jelikož jsou nositele Budhova srdce, proto se straní veškerého činění, které by škodilo jim i druhým bytostem. A meditující se raduje, protože medituje na to, že on též se stal součástí tohoto společenství budových žáků, který praktikují darmu, která je výsledek vlastně milosti jedné pravdy, jednoho principu. No a tím pádem vlastně text spojuje kontemplace Buddha Anusaty, Dama Anusaty, Sangha Anusaty, jak známe tradičně se, z Tervádového buddhismu i se severního buddhismu, ty jsou společné praxe. Spojuje je vlastně se kontemplací jediné pravdy, pravdy takovosti A ta jediná pravda, pravda takovosti, ta obsahuje všechny pravdy. Ta obsahuje pravdy cností budhy, cností darmy, cností sangy a obsahuje nekonečné cnosti, protože ty nekonečné cnosti patří nerozlišující mysli. Nirvi Kalpagiana. A nerozlišující mysl je ta mysl, která dosahuje probuzení. z hlediska, z hlediska praxe bodhisattvu, co znamená probuzení? To je důležité pochopit. Anutpati dharma jñana, Kšanti. To znamená tolerance pravdy, neskutečného zrození všech fenoménů. Jestliže se fenomény skutečně zrodily, no tak pak nirvána není dosažitelná. Ale právě, že se skutečně nezrodily, nirvána je dosažitelná. No a toto pochopení je obsah probuzení bod Neskutečnost a nemožnost skutečnosti toho, co je přechodné. To, co je přechodné ve skutečnosti se nedá chytit, se nedá dosáhnout. Dosažení toho, co se nedá chytit, je poznání stavu nezrození. Proto mahayanové texty obzvláště zdůrazňují, že praxe radosti je praxe tolerance pravdy. My jsme měli, jestliže čteme vysudy Magu, měli jsme tento princip ve vysvětlení meta. Vysudimaga tvrdí, že vlastně že praxí meta praxe meta je v souladu s praxí kšanty, s praxí tolerance a vede k pochopení principu, který Buddha učí, že kantia bio navidžat nic neexistuje, co by bylo vyšší než tolerance. No a zde vlastně praxe tolerance, praxe přátelství je praxe přijetí skutečného stavu, nezrozeného stavu všech věcí. A toto přijetí je ta největší radost. ta vlastně, jak Komaradžíva vysvětluje, ačkoliv vlastně jako individui, individuum, my máme jen pár šestiáků, vlastně nic nám skutečně nepatří a tím, že se radujeme nad nejvyšší skutečnosti jsme vlastně získali všechno. Včetně těch neskutečných, ohromných cností, která vlastně nejvyšší skutečnost nirvána v sobě zahrnuje. No a tím skončíme dnesní vysvětlení. Už jsme a zbývá jen upekša, tu probereme příští týden a u Pekša, jak víme, nebo bychom měli vědět, stejně tak jako metá z hlediska jižního buddhismu visuhága, jsou vlastně praxe párami. Existuje párami. Meta existuje parami upekša. Upekša je stav, který získáme čím? Bodhi. Jestliže získáme bodhi, získáme neměný stav upekša. To je vysvětleno ve maga. Body je šatanga upekša je equanimity, rovnost vůči objektům šesti smyslů. To znamená, že máme příjemný objekt, my ho zakoušíme, ale neulpíváme na ně. Máme nepříjemný objekt, my ho zakoušíme, ale Nesnažíme se ho násilím od nás odrazit. My zažíváme ani příjemný, ani nepříjemný objekt, ale zažívá, zažíváme ho s vidělou pozorností. To je stav probuzení. Tento stav probuzení ovšem musí dle dleho buddhismu, musí mu, jestliže chceme se stát perfektními Budha, perfekt, jestliže se chceme stát perfektním Budhou, musí mu předcházet praxe meta jakožto parami. Jakožto Transcendentální cnosti. Jedině jestliže meta dozrála, my můžeme se od všeho odpojit. Jestliže meta nedozrála a my se od všeho odpojíme, můžeme se stát arahaty, ale nikdy se nestaneme plně probuzeným Buddho. Nikdy se nestaneme tělem darmy. To tvrdí Terolád. Čili praxe meta je spojená s praxí kšanty, s praxí tolerance. Díky praxi meta my získáme toleranci vůči utrpení, vůči všem nepříjemnostem i vůči darmě tři druhy vlastně upekša, tolerance. Vůči všemu, co je nepříjemného, vůči utrpení a vůči dávně. No a zde vlastně tyto kvality, schopnosti príjmutí, reality, přijímutí darmi, jsou spojené s radostí. Jelikož máme velký soucit, neoddělujeme svoje poznání od poznání druhých, Právě proto vidíme v jedné realitě vše, co je prospěšné. Pro nás stejně tak, jako pro všechny ostatní bytosti. No a to je zdroj neomezené radosti, která nepatří nám, ale vlastně sdílíme ji s tou nejvyšší realitou. No a to by mělo stačit pro dnešek a Láďa nám tady poví, jestli jsou nějaké otázky. Jestli nejsou, tak předáme zásluhy a necháme dnes... UPEKŠÁ na příští týden. Hm? No, dnes vám nepřišly otázky e-mailem, tak pokud někdo nemá nějakou otázku, tak dobrý. Jsou nějaké otázky? Máte, já bych se možná sám zeptal na to šanty. No. Jenom by mě zajímalo překlad, protože mám pocit, že se většinou překládá jako trpělivost. Čanty. Čanty. No, trpělivost, tolerance, to, má, to obsahuje mnoho, mnoho různých významů. Hm? trpělivost, snášenlivost. Možná pro nás asi nejlepší překlad by byl snášenlivost. Trpělivost, snášenlivost, tolerance, odevzdání. Odevzdání je tež kšanty, protože to nejvyšší kšanty je darma kšanty. No a proto je těžké Jedním slovem přeložit. Ale jestliže překládáme jedním slovem, tak já bych asi snášenlivost bych eh, endurance. Hm? Je, by asi byl ten nejlepší příklad, který by se hodil pro všechny tyto eh, aspekty, které tam jsou. Hm? Hm. Souhlasíš? Jo, souhlasím. <laughs> Dobrý. Ještě, ještě jedna věc by mě zajímala, jak jste používal pojem probuzený bodhisattva, to je... Samé... Bůmi bodhisattva, který bezpo, jako probuzený žák je ten, který bezprostředně poznal nirvánu, ale ovšem poznal nirvánu jako opak k samsáry. No a probuzený bodhisattva je ten, který poznal vlastně takovost bezprostředně, což je daleko těžší. Většina bodhisatvů i velcí praktikanti, jogíni, nejsou brůmi bodhisatva. Stát se brůmi bodhisatva je daleko těžší, než se stát no a Je to vlastně bezprostřední poznání jedné reality. Po Toto bezprostřední poznání se nazývá Pramudita. Právě se nazývá proto mudita. Pramudita je vlastně radost, která prochází vším. Pra, Pramudita. No a toto první stádium realizace bodhisatovské cesty je. Tato velká radost, která prochází vším. No a proto není divu, že Kumaradžíva takto prezentuje Praxi Meta, jakožto vlastně kontemplaci nad, kontemplace nad tou velkou radostí, kterou člověk získá přijetím jediné reality nejsme oddělení. Jsme, ať to chceme nebo nechceme, stále zůstáváme neodlučitelnou části cenku. No a to je důvod k radosti. Ačkoliv jsme ještě ten celek nepoznali bezprostředně, my už žijeme s tímto celkem, protože jsme ho přijali jako to skutečné. A to je ta radost v nás. To je vlastně, co se kumarádíma snažím světlit, jestli jsem to dobře pochopil. pande mohu se zeptat jednu otázku ještě já? Uh, vy jste říkal, že v, pravě, v pravdě konvenční uh, existuje utrpení, že je reálné. A na druhou stranu samozřejmě v absolutní pravdě je jiná realita nebána což teda asi by bylo v rozporu, to, nebo takhle, to, co je konvenční pravda, může nás mázvat o pravdě nejvyšší, ale dá se říct, že v konvenční pravdě existuje teda jenom pravda o utrpení nebo dá se říct, že existuje v konvenční pravdě ještě něco jiného, nebo jak jste to přesně myslel, prosím? V konvenční pravdě existuje vše, co vzniká na základě těch příčin a důsledku. Jenomže ty příčiny a důsledky se, jsou, jiná, jsou jiné, než jak je vidíme my, bytosti, které věří ve skutečnost individu. Hm? Je to jasné? Se to, takže se to nemusí týkat čistě jenom jakoby utrpení, ale i jiných věcí, které vznikají na základě příčiny následku, akorát my naší neosvícenou myslí je vidíme jako reální a tím pádem je můžeme považovat za... Protože my bereme sebe jako něco reálného, no proto bereme i druhé jako něco reálného a svět jako něco reálného. No a to nám zakrývá vlastně tu pravdu nejvyšší v pravdě nejvyšší, nic neexistuje jako něco fixního, něco daného. To jedině existuje z hlediska naší deformace, vědomí na základě pochopení sebe jako oddělené bytosti. Dobře, děkuju. Takže to bude vám asi všechno. No tak výborně. Děkujeme. Tak krásný. Teď den máme před náma, no a sejdeme se tady v neděli, ne, na, na schůzi. Projednáme všechno a doufejme, že brzy bude moct tady začít stavět. Mm -hmm. Takže předáme zásluhy, jako vždy, mám te. Předáme zásluhy. Eta vata ča mehi sambhatam puna sabbe deva anumodantu sabba sampati vata Eta vata ča punya sampatam. Sabbe búta. Anumodantu Sabha Sampati Eta vata chame punya Punasampata. Sabha Satta Anumodantu saba Sampati Sidya. Aka satta chabumattha, deva naga mahidika punyanta anumoditva, Chivamrakanturu ka sasana. Aka satta chabumattha, deva naga mahidika. Punyantam anumoditva Chiramrakantu desana. Aka satta chavumatta deva naga mahidika punyantam anumoditva Chiramrakantu kantutumampana. Devo vasatukaaleme sasa sampatiho tu cha. Pito bhavatu Raja cha. Aja sadhu, sadhu sadu sadu sadu. Dr. Tak to bychom měli tak. Pokusíme se jít do dalšího týdne s radostí a do dalších týdnů také a všechno bude fajn.